Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wasallam. Ah, uh, tukiendelea na uh, nadhua yetu. Uh, hivi sasa tunaingia katika mzungumzaji wa nne au 200 ya nadhua hii ambapo sasa hivi tutakuwa na madao ya semayo. kosea namna ya kuishi na wanawake kwa wema namna ya kuishi na wanawake kwa wema na maudhui hii ataki hadhira ni Sheikh ul-Fadil Sheikh Abu Zubayda Sheikh Moli bin Harun tufyadhahu Allah Taala kwa hiyo somo ni mfupi sana kutoka maghrib hadi Aisha na jiografia ya nyumbani watu wengi watakorejea majumbani kwa hiyo tutakutana kidogo inshallah tusizidi usiku mwingi ili pia kwa ndugu zetu fursa ya kupata usafiri kurudi majumbani kwa bei pesi kwa shekha Abu Zubaida tafadhali الله mawudhiia tupende nikutaka allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وأصحابه جميعين وسلامات تسليما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعني واياكم في دار كرامتي اخوانا على سرور المتقابلين فالحقيقه تمسك لمن جهه فائده وقدو Wabora bora katika kuzungumzia ahkami mbalimbali zinazofungamana na mambo ya ndoa bila shaka Takubaliana na mimi kwamba mambo yote haya ahkami mbalimbali zinazofungamana na mambo ya ndoa zinahitaji ilmu ikiwa mwanamume atakikana ajue haki zake juu ya mke wake lazima azisome na azielewe hivo hivyo mwanamke kwa maana hiyo katika nasaha hizi fupi jinsi gani ya kuishi vizuri na wake Hili ni jambo ambalo muhimu sana ndugu zangu katika imani kwa sababu Nabii alayhi salatu wassalam yeye ndiyo ruwadha njema kwetu yeye ndiyo kigezo chema kwetu akisema khairukum khairukum la wa ana khairukum la Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ka kuzungumzia hiyo dhana umuhimu wa watu kuishi vizuri na familia zao kama alivyogusia hapa ndugu yetu abul hasan al-Sheikh Allah kwamba unaweza kukuta walillahil alhamdu kijana wakisalafi Madhahari yake yanapendeza ana muamala mzuri na watu katika jamii katika kazi lakini msiba mkubwa sana upo katika familia yake bali yeye ndo amejenga kwamba anapofika nyumbani kwake lazima aogokwe na anajisifia pia kwamba ninapofika nyumbani mimi basi hakuna yoyote anyenyua sauti si mke wala watoto kiaswa kwamba unapopata kesi kama hii Unasikitika sana au unaweza ukauliza ni huyu huyu fulani tunayemjua sisi ambaye anasifika kwa upole anasifika kwa maneno mazuri anasifika kwa ukweli na uadilifu na pingine anahusishwa hata kuwasuluhisha wale lakini nyumbani kwake ni vita kubwa mno tumenasema mbora wenu ni yule aliyekuwa mbora kwa watu wake na mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mbora kwa watu wangu hadithi hii ndugu zangu katika iman ni dalilun azimun ala mahasin alislam ni dalili iliyokuwa kubwa sana katika kuzungumzia uzuri wa uislamu alati jaa biha wa miongoni mwa jumlatiha انه ja'ala alihsan ila azauja wal'iyal min afdal ala'mal wa afdal alqurbat miongoni mwa uzuri wa katika kuishi vizuri na familia yako, ku, kuihudumia familia yako, ku, mke wako pamoja na familia yumla, mudia kwa ujumla, basi moja kwa moja unakuwa umefanya amali njema na ni amali ambayo unayokujirubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Allahu tabaraka wa ta'ala, واعاشروهن بالمعروف Allah t'barak wa ta'ala asema ndani ya Qur'an al na kaeni nao vizuri hawa wanawake wafanyieni wema tangamana nao kwa wema kwa uzuri qala al-allama tifani kathire ay tayyibu lahunna fanyeni uzuri maneno yenu chagua maneno ambayo wewe waweza ukaongea na mke wako sio kila neno tu ambalo litakalokuja basi unampa zigo ya neno mpaka yeye haweze kadisahau tayyibu akwalakum lahunna wahassinu af'alakum natengenezeni matendo yenu mazuri Wahaiatikum kadhalika muonekano wenu pia uwe mzuri biphasa bi kuduratikum kama tuhibu dhalika minha fafal anta biha mithlahu kama vile wewe unavopenda mke wako akutolee maneno mazuri basi na wewe mtolee maneno mazuri kama vile unavopenda mke wako akufanyia upole na wewe mfanyie upole kama vile unavopenda mke wako ajipambe kwa ajili yako basi nae ajipambe kwa ajili yake kama ilivyokuja katika aya nyingine Allah وتعالى anasema wala hunna mithlu alladhi alayhi an-nabiy bil ma'ruf annaka tuhibbu an tutayyiba laka al-kalam fa atib laha ya wewe mume wake basi kadhalika na wewe muhurumie ndugu zangu katika iman katika watu ambao wanaotakiwa kuhurumiwa na kuonyeshwa upole ni hawa wake zetu waliopo majumbani kwa sababu kupitia wao Allah tabaraka wa taala anakuruhusu kuni vizazi taabudu Allah tabaaraka wa ta'ala vizazi vinapomwabudu Allah tabaraka wa ta'ala unapata thamara fuaat tunda la moyo wako ni nani ambaye haipendi familia yake ni nani ambaye hawapendi watoto wake bali mtoto anapopata tabu anapougua usiku haulali, utatafuta daktari bingwa wa watoto ili mradi aweze kukupa ushauri au umtibu wengine hata wanauza mali zao mashamba yao kwa nini mtume mumeta mtoto ni thamaratu fuad sababu ya kupatikana ni hawa wake zetu sasa vipi wewe umoone kama vile ana haki mbalimbali kama hizi zilizovongelewapo ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na daraja yake kubwa fa huwa afdhalu inda Allah ala al-itlaq mbora wa dhimbe mbele ya Allah tbaraka wa taala lakini anafanya muamala mzuri na Bali takulu Aisha Allahu ta'ala anha kana an sallallahu alayhi wa sallama, fi mihnati ahli tume alikuwa akifanya kazi za nyumbani akiwasaidia familia yake miongoni mwa mambo ambayo yanaleta mahabba. leo maskini hata mwanamke siku zote anakufanyia kazi Siku hiyo ameamka anaumwa taabani mafua makali kichwa kinamuuma basi hata mwanamume kuamka angalau kuchemsha chai kwake inakuwa ni mzigo mzito baada ya na chati tu bana inuka bana chemsha chai bana nataka niondoke yani ujeshi ujeshi ubabe ubabe vipi inakuwa hali hii ndugu zangu katika imani lazima tuonyeshe huruma kwa hawa wake zetu wao ndio wanalea watoto wetu ukiona kijana anakwenda madrasa na anaipenda baada ya Allah tabaraka wa taala kisha huyu mke yeye ndio anamwandaa atamwogesha atamnyooshea kanzu yake vizuri bali hata kama kuna kitabu kinahitajika mara nyingi watoto wapo karibu na mama zao kijana hana kitabu ada haijalipwa shuleni na mambo mengineyo kwa hiyo tunapozungumzia ndugu zangu kuishi vizuri naweke zetu imejumuisha mambo mengi sana kwa sababu mapungufu mengi yanayotokea katika familia zetu sisi ndio sababu wamemchukua wanawake hajiwi ahkame mbalimbali za dini wewe mfundishe al-allama al-bashir al-ibrahemi rahmatullahi alayhi anasema idha jahilat al-mar'at ulum ad-din at'abat az-zawja wa afsadat al-awlada wa akiwa yeye hafahamu chochote katika elimu din. ya dini basi atamtaabisha sana mume wake kwa hiyo wewe hakikisha unampeleka kusoma dini katika marakaza za ahli sunna as-salafiyun mpeleke akasome dini kwa sababu yeye akishakuwa hatambui sasa wallahi atakutabisha sana lakini vile vile hata watoto wataharibika na umma mzima utaharibika kwa sababu mwanamke ana daura kubwa sana katika utambuzi wa mambo ya dini kwa hiyo tushirikiane nao an-nisau rijal tume sallallahu alayhi wasallam anasema hawa wanawake hawa ndiyo ndugu wa wanamume mathilatu yani tunafanana nao Sema zile ahkami zimetofautiana. Kuna mambo mengi ya siri ambayo unayajua wewe, anayajuwa mke wako, hata wazazi wako hawajui. Al-mar'atu fi hiya zawja. Almaratu fi hiya l'um hiya al hiya al Hawa wote wana nafasi zao kubwa mno. Mama zetu, wake zetu, mabinti zetu, hiyo lazima tujitahidi kuishi maisha halisi ya Uislamu leo kijana wa Kiislamu tamaduni zile za Magharibi ndo zimechukua nafasi kubwa katika jamii yetu inaweza kukuta yeye alhamdu, hata anapojisifu Nina sana kumkuta mtu anajisifia ule Uislamu wake. Kwa hiyo anasikiwa na familia yake. kwamba lazima tuishi maisha ya kizungu. Ahadi zetu ziwe za kizungu, Tusiishi maisha ya Kiswahili Swahili. Yaani ninapozungumza Kiswahili Swahili ninaikusudia Uislamu. Kiesa kwamba wazazi wengi wa Kiislamu hata vijana wao wanapofanya vizuri katika madharasa ni mara chache kumpatia hadia zawadi labda unatoka naye au umemletea zawadi nzuri kwa sababu ya Quran lakini kijana akifadhi e, akifaulu katika mathematics na english au mtoto nyumbani akiwa anaongea english yani huyo dah anaonekana ni mtu wa mno ndo maana hata watoto wetu atuasemeshe kiarabu kies kwa baba wa sunni salafi badala kumzungumzisha mtoto wako lugha tulquran lugha ya mtume sallallahu alaihi wasallam lugha ya qur'an wala nafasi wa fulani kiingereza kama maji lakine Vipi wewe waidogesha lugha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo mengi ndugu zangu wapo mashaikhi zangu hapa ambao wao pia wahitaji wa kuja kutoa faida lakini kikubwa ni kutoa nasaha muhimu kwa ndugu zangu katika imani pamoja na kuihisia nafsi yangu katika suala lazima la kuishi vizuri na wake zetu kuwafundisha kutumia muda mrefu kuwa nao wao mara nyingi mtu anakwenda katika harakati zake za maisha na bila shaka weke zetu wanaelewa ratiba lakini wallahi akishatoka huko atapita stori na jamaa zake mpaka akhirul layl kwamba unarudi nyumbani watoto wamelala mke wako milala. nyumba imetulia Yani hauna muda wa kuongea na, na, na, na familia yako. Sasa vipi wewe utategemea kwamba hii familia wataishi katika maisha ya Kiislamu? Haujawahi kumshauri kwamba kuna jambo hili tufanyaje familia yangu kuzungumza nayo mambo ya dini? Kwa hiyo lazima tubadiliki na tuache mambo ya ya na mambo ya kihurafi. Mambo ya mipira haya ndio miwagharimu kiasi kikubwa sana hasa ni شباب eh, mtu anakesha katika mipira huko na mipira anaangalia huko mbali anarudi hali ya kuwa familia yani hana muda wa kuzungumza nao matokeo yake yule mwanamke anaweka chuki migogoro inakuwa ni mikubwa sana mpaka ye mwenyewe kijana anasema mimi nasubiri familia yangu ilale kwanza kosome nikifika kule vita kumbe hajui vita ameisababisha nani fa nasallallah tabaraka wa ta'ala yaj'alana min alladhina sami'u al-qawla yattabi'una ahsana sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin yazallahu ash kalima khali apo shehekh hapa kwamba vijana hata watu wazima wameingia wame katika mtihani huu wa kupenda sana mambo ya mipira. sasa mi kama wiki mbili hivi nilipata simu na simu hii ilikuwa sehemu moja simu za chueni huko ugomvi umeamka kisawa sawa na ilikuwa ni usiku fanya kesho sema usiku huu nikaenda basi kufika kule aita wale wana ndoa hao sasa moja ya sababu ambayo ilikuwa ni kubwa siku hiyo Dar es Salaam kulikuwa na mpira miguu na ilikuwa ni siku ya Simba Day kumbe yule mwanaume ni simba kisawasawa ni mnyama ndio mwenyewe sio sasa walifungwa huko kama hivyo sio kuna lakini walifungwa ile bana hasira akahamishia kwa mke wake masikini Hani pole Sasa ya nini Kisim, kwa mke wako kwa sababu ya mpira? Acha mpira wake na mke wako mke wako unachagua nini? Mke wako bali. Kwa hiyo tunaendelea hivi sasa kuna maudhui mzito sana inaweza ikawashtua kina mama lakini itawapa faida biidha. Maudhui hii ni sababu za kukithiri wanawake katika jehanamu ya sema hivyo na aliyesema si mimi ni mtume alayhi salatu wassalam nani asadiqul masduq sasa kwa walio wale wanawake wa Kiislamu hasa wa Salafi kuna nafasi ya wao kuzitoa nafsi zao katika hiyo katika homjumu hiyo wa wengi katika wanawake wa Jahannam kwa hiyo eh, sababu hii sababu za kukithiri wanawake katika moto wa jahannam siki ya ni na mimi na na khali alghari wa na alsheikh abu shirazi kwa muda wake ni huu katika muda wake ambao tuta hapa alafu inshallah mushauri tumalizie na sheikh abu haula na dua leo kwa hiyo الشيخ عبد لهذا الموضوع المذكور بارك الله فيه وجزا الله خيرا